bidi bil gune aitpatuko dugu goizuntan liburu bat plazaratu baitu Katixa dolari daslea kasteleneko xarako idazleen biltzarrean ere aurkeztuko dena gazteluma xaria irabazi zuen hori duela bi urte eta liburua plazaratzen dut gurekin ugu goizuntan egunon egunon zure liburua, beraz, lehen liburua, dugu argitaratzen duzuna, ze impresioen maiten du, ola, diendeak uh, posibilitate hori jokan dezan zure liburua irakortzeko eta zure itzak irakortzeko. Ba, azteko, horre bada, ez da lehen liburua, duela bihorte argitaratu bainoan nire txea uh, ba, frantxexez, argitaratxe frantxexe batian, bainan egia da lehen liburua dela eskuaraz, Um, fikzio bat da eta gauza aski personalaka ipatzen baititut eh, zailago da behar bada edo erronka handiago bada olako gauza baten publikatzia. Eh, Eskartzen ditut eh, gazteluma beka eh, eskaini dautatenak horrein eh, arte eh, uste dut ez dora jende handik irakortu, beraz ez dut kritika handik eh, ere zibitu, beraz eh, horre bat dela jande eh, zaket. Bakarik plazagalabraz, mementuko. Hore <risa> <risa> <risa> da. Olako liburu bat plazaratzean, uh, se sektarako egiten da, uh, jadanik? Behar bat senditzan, li buru bat eztiak? Bai, duritu zait uh, aski esperientzia bildurik uh, bizitzan, uh, gauza sonbait sedimentatuak zirela nere baitan, gogoet batzu, batzu eta bizipenari buruzko sendimentu batzu, eta Iduritu bai zait gauza atzu ez direla hainbat agertzen eskorazko literaturan, behar ba intereskari zeintzela horien aipatia, ara, ikusteko zer diren jendene jagdokitziak fikzio bat beraz hemen atera du katxat dolare saldun birek segituko dugu laster zurekin aipatzen Bidi bilgune, beraz deitzen da liburu hau elkargitaletan ateratzen dena eta gazteluma uh, irabazi zuen tekstua honekilan liburua argitaratu berri da eta beraxi zira aipatzen, aipatzen katixa ba sirela batzu euskal literaturan etzirena katx emaiten gaioriak batzu entzatere tabu direnak hoiek aipatuko ditugu ondoko minutoetanea, zer diren e, zehaz. Zaldun bide, biribilgune liburu abraz da Aztelenean txarako idazelen biltzarean, joitera zten dugu, eh, Gazteluma-saria egzebitu do, irabazi zenuela beka hori beraz. Dola bi urte, liburuaz asteko hitz egiten, pertsuonaietatik pe, abiatuz, funtsean hor, emazte polizia batetik abiatu zira, zergatik? Hori da, hori bat da amaia ezpealdo iri, e, itxarubok daren e, protagonista nagusiari bere heli behietan, gusatzen ba isaizkietu bisiki bere heli eta itxaruren estilua gustatzen bai isaizkietu bisiki askiri li eta beldukik gabe aipatzen ditu Baititu uh, gai uh, ez uh, konbentzionalak eta usu uh, onartezinak uh, eskual gintzen. Libertate hori, hori gustatzen zait. Eta horretako begikliska gisa utatudut polizia emazte bat, um, protago protagonista gisa. Bertzalde ere... Uh, Um, tabu batzua aipatzen baigin niuen Parisan egon baiiz zonbait eh, ururtez, eh, ohartu naiz Pariseko eskoalexean badirela hainbat eh, eh, presuna eskoalegetik eh, ihesi dutenak edo eta e itzultzeko gogorik ez dutenak naiz eta eskolegia maite eta eskora transmititu bere aurgeri, um, etxitu baitira hemengo... Uh, jeden begira uh, edo militantzian ito direnak edo gaizki sendditzen direnak uh, hemen um, batzuetan ere ofizioengatik badira uh, polizia gizonak... Uh, Beren gisa eskualduntzen izan dutenak beren burua. Eta ogan pena gaji izan zait ikustia bat zira jende horiek beren tokia atseman izinak zirenak eskolegian berian. Naiagudutenak eskolegia amestu batian, bizi Parixen eta oporretan sartu bakarrik eskolegirat. Eta horrengatik hautatu dut polizia emazte bat nik ez ber integratzen dena bere sortegian. Artako, azkenean hemen zure liburua, beraz, bilibil gune. Uh, Iduridu polak bat dela astapenean, bada inkesta bat, uh, eta azkenean ikusten da hor gilago noxtasunaren uh, gaia aipatzen dela. Hala, inkesta ez da, berbada, intrigan uh, ikusi bihar, azken finean ez uh, baita uh, akademiko... Uh, batean atseman daitekeen intriga bat, bada inkesta bat, baina aski erreski badua burura ino, eh, protagonista, eta eh, giazko inkesta da gehiago bere nohtasun bila, nohtasun personal kolektiboaren bila, badira gogoetak imigrazioaz, eh, eh, erbesterazteaz, eh, eskualdunentzat eta bertze populuen zat. Um, ara hori da gehiago inkesta, azken finean lehen haipuak uh, eragaji nahi lukeen bezala, literatura bera inkesta bat izan daiteke, noxtasun bila eta egealitatea zer den uh, galdera hori erantzuteko. Aipatzen da, Liburak idazterakoan askotan esperientziataz uh, abiatzen direla istorioak uh, beste idaz lebatzuat eratzen dira kalera eta jenden uh, pohta erekin ere bai osatzi ituzteien Liburak, zuk, aurk, aipatzen zu, Euskalikia uh, eta egoeraren aldaketaz ere, uh, piskat, uh, ognitu zira? Bai, uh, ni aur uh, parisetik uh, gilatitzu linaiz, uh, bakreik proztesua doidoia doi abiatuazelaik, Eta iduritzen zait garaia litekela, berbada, espirituak e, eta miak askatzeko, badira, berbada, e, eredu e, finko gehiagi, berbada, esko algin zando, abertzale munduan, e, betiko lehluak eta berbada, diende batzuk nahi lukete berzelako... Bertzela mintzatu, bertzela pentsatu eta ez dira behar bada, e, menturatzen. Biarriteke behar bada autokritika gehiago egin. Geroko gizarte bat, e, sendu eraikitzeko eraikitzeko, demokratikoki, demokratikokiago behar bada. Baina liburuaren zati gehienak... E, iragaiten dira Senegalen eta Pariseko banlu hartan, mu irian bereziki, eta gezkoal buruzko gogoetak bide nabar agerri dira. Mm -hmm. Katisa dolare hemen, liburu zera da, hemen euskal egerian nahi duzu gogoeta irautzaino bat bultzatu? Piskat, ambizio soa da? <gülüyor> ez, ez, ez, ez dute bat ere petrentzionik, ez dute ira bultzarek E, bultzatu nahi. Bezik eta e, pentsatzen dut e, e, jende frangok e, o, jende frango preslitekela behitzela pentsatzeko do aukera egiteko egonka behieri bake foruan ere hori egana izan da alderde bako bere autokritika eta e, e, behitzeri idekidura gehiago ite badu, hor e, gizarte, e, aske bat, eraiki genezak hori biztandena e, bak politikoa egin ez betan edo eginta gero mm Haipatzen -hmm. hey, eh? da, hori behaz suri urubileko batzuak suri liburu irakurri zen dute, <laughs> da bintzat komentatzeko okera izan zer diote pentsatzeko manera horretaz? Geyen bat, familiakoak irakurri edo eta horretaz. Objektifitatea komplikatu da Bai, beh, igurik atzen ditut e, e, iagdokitziak, e, iritzi horiek e, ez tabaidak ahiak dira, proposamenak dira, eskorazko literaturan, taberiziki pahaldean, ez baitira usu agertzen, e, e, baina ahuntidekiak dira, eta e, kritikak ongi etoziak dira, hori e, da helburua ere, behar, ez tabaidak asohtia, iraulza, behar, behar, ez, behar, behar, behar, behar, Hara eta literatura behar behar behitzeko ere ipak aldean. Behar behar gazte batzuak gogoa izan indute ere, beren gogoeten plazaratzeko gisa oktan edo iagadukitze gisa. Gazte zubezala ere, hori tarazi behar da entzulea irri. Guti gora ere, batzuak nahi diakin nahi dutela, guti gora ere, zeh adinu zu eta amak bat. Eta, beraz, gazte luma, xaria eskuratu duzula katisa dolari. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta kasik ameka dirago izbergin Euskal Iratietan, ezan bezala uh, biri bilgune liburua aipatzen dugu, hau da titulua eta Katisha dolares zaldun bide da liburu honen idazle Aste lehenean argitaratuko duzu edo aurkeztuko ofizialki ala ezanen dugu sarako uh, idazleen biltzarrean uh, zu idazle gazte gisa, hola ezanen dugu holako uh, ekitali batek sarako idazleen biltzarreak eta zerrek hartzen du idazle uh, gaste bati edo idazle euskaldun uh, bati uh, gune e sinago presia gariada jendeekiko aheman susena ukaiteko eta um, promosioia egiteko liburu arendako uh, argikit, uh, xinpleki jendeekin horribiliko uh, diren uh, jendeekin ola ere eh? jendeen uh, jardukit, jake edo edo gogoetak, edo zuzenian uh, ukaitia uh, biziki presiagari izain da, baitziur. Jarako, idaziren Biltza hori, beharrezkoa da, uskal literaturan entzat gauk egun? Bai, bai, pentsatzen dut beharrezkoa adela. Uh, Urti ganbein, ola li, liburu azoka geldituada, ez da um, desbideratua izan, uh, eki taldi hori uh, oinokoan zait, eta Ezagutzeko zein diren berrikuntzak, idazle e, guztiak horbilduak atximaitia, eta ni, ni bezalako jende ahontentzat biziki presia garrida. Idazleako e, hor ikustia, liburuak dedikaza haztia, ikustia zein diren ere bekak, zein gazte den, zein gai autatu duten, beren ikerketen lako aktualitatia esgitzeko literaturan biziki inzisgagia da bai. Jendea junta gisa auketen duzu zuri burua baina orain sarako uh, idazleen biltza ge, idazle, idazle gisa iizanen zira zaizu bitxiten? Bai, Iidazle <gülüyor> liburu bati datzi dut gero lehena baina. <gülüyor> idazle etikeetaikuiko da geruan uh, on, onargagia zaitanez. Eta lehen arra duzu, jadanik tesia bate eh, idatzi zinuela eta argitaratu ere, uh, frantxesa zena hau, hemen euskaraz idatzi duzu. Euskaraz idazteak eta euskaraz argitaratzeak, uh, zurentzat, bat zuen garrantzia eta bat duzu, lako beldur bat ere? Zakit, bat ere behar dine, eh, baina. Ba, garrantzia handia da, frantxesa idatzi dut nire tesia, literatura francesa frankofonoa eta komparatuaren aztertia baitut eh, lanbidia, bainan hor eh, gauza personalak eh, do eh, autobiografikoak eh, manera zuzen eh, gabian eh, idaztia, hori izan erronka eh, eh, bere baten ere buruaren dako, eta beldurgarriago da, biztun dena, eskualegia tipia da, eskualirak urlegoa oino tipiago, eta beraz, eh, Last ezatua eh, eh, eh, eh, zein da iraakolegu hortan liburu hori eta eh, akdokiziak zuzenean egessibitziaa beldo gegia izin da bai. Apatzeko erla ere denbora batatzen dura liburu bat e, idazteak gaztenuma saria begisskulatu zenuen zuk sari gabe e, louko zenari idazteburu hori. Um, ebe ez da sigur, e, e, badira bi abantaila, e, beka horretan, epa imai kide biziki lagungarriak direla, e, ez dute badakarrik ba chargistatzen e, e, e, gazte bat, ba izik dute e, idazte prozesu guzia, eta hor dira holkoak emaiteko behar hori lagungarri da biziki, kampoko begirada bat ukaitia e, profesionalena, eta bertzalde EP bat inpozatzen dute, beraz, zeliburua bukatu behar da, joduan nahi ez, denbora atximan behar da. Eta hori epe ez delarik e, za, zailago da. Horten puzatua izan zila eta orain kontent. Hala, egin <laughs> Eta orain ikusiko Gazteluma charia eta horretaraziz. Behi zabian dela eh, lehiaketa. Sokere idazle gazte bat ziste. Katixa dolare bezala egin. Eta zuen liburua idazten hasten alziste. Charri uh, behi onentzat. Katixa dolare zaldun uh, bide. Milezker, gurekin egonik. Biri bilgune liburuaz orkesturik. Eh. Milezker, zueli.